ספר הבשורה על פי יוחנן. פרק א' בראשית היה הדבר, והדבר היה אצל האלוהים, ואלוהים היה הדבר. הוא היה בראשית אצל האלוהים. הכל נהיה על ידו, ומבלעדיו לא נהיה כל אשר נהיה. בו היו חיים, והחיים היו האור לבני אדם. האור מאיר בחושך, והחושך לא השיגו. איש היה שלוח מאת אלוהים, ושמו יוחנן. הוא בא לעדות, להעיד על האור, כדי שעל פיו יאמינו הכל. הוא לא היה האור, הוא בא להעיד על האור. האור האמיתי, אמיר לכל אדם, בא אל העולם. בעולם היה, ועל ידו נהיה העולם, והעולם לא הכירו. הוא בא אל שלו, ואלה אשר לא, לא קיבלו אותו. אבל לכל אשר קיבלו אותו, המאמינים בשמו, נתן תוקף להיות בנים לאלוהים. והם לא מדם ולא מחפץ הבשר נולדו, אף לא מחפץ גבר, כי אם מאלוהים. הדבר נהיה בשר ושכן בתוכנו, ואנחנו ראינו את כבודו, כבוד בן יחיד מלפני אביו. מלא חסד ואמת. יוחנן העיד עליו, וקרא באומרו, זהו שאמרתי עליו, הבא אחריי וכבר לפניי, כי קודם לי היה. הן ממלואו כולנו קיבלנו, וחסד על חסד. כי התורה ניתנה על ידי משה, והחסד והאמת באו דרך ישוע המשיח. את האלוהים לא ראה איש מעולם. הבן היחיד האל הנמצא בחיק האב, הוא אשר הודיעו. זאת עדותו של יוחנן, כאשר היהודים שלחו אליו כהנים ולוויים מירושלים, לשאול אותו, מי אתה? הוא לא כיחש אל ההודעה ואמר, אינני המשיח. שאלו אותו, אם כן, מי? האם אתה אליהו? השיב, לא. האם אתה הנביא? לא, השיב להם. שאלו אותו, אז מי אתה? כדי שניתן תשובה לשולחנו, מה אתה אומר על עצמך? השיב ואמר, אני קול קורא במדבר, פנו דרך אדוני, כמו שאמר ישעיהו הנביא. השלוחים היו מן הפרושים, והם הוסיפו ושאלו אותו, אם כן, מדוע אתה מטביל אם אינך המשיח ולא אליהו הנביא? השיב להם יוחנן ואמר, אני מטביל במים, אבל ביניכם עומד אחד שאינכם מכירים אותו. הוא הבא אחריי, ואני אינני ראוי להתיר את שרוך מעליו. כל זה קרה בבית עניא מעבר לירדן, במקום שהיה יוחנן מטביל. למחרת ראה יוחנן את ישוע בא לקראתו. אמר יוחנן, הנה שא האלוהים, הנושא חטאת העולם, זה שאמרתי עליו, אחריי בא איש אשר הוא כבר לפניי, כי קודם לי היה, ואני לא הכרתיב, אבל למען אגלה בישראל, באתי אני להטביל במים. העיד יוחנן ואמר, ראיתי את הרוח יורדת משמיים כיונה, ונחה עליו, אני לא הכרתיב, אלא שהשולח אותי להטביל במים, הוא אמר אלי, זה שתראה את הרוח יורדת ונחה עליו, הוא המטביל ברוח הקודש. ואני ראיתי והעדתי שזה הוא בין האלוהים. למחרת שוב עמד יוחנן, ואיתו שניים מתלמידיו. כראותו את ישוע מתהלך, אמר, הנה עשה האלוהים. שמעו שני תלמידיו ודברו, והלכו אחרי ישוע. כאשר פנה ישוע וראה אותם הולכים אחריו, שאל אותם, מה אתם מחפשים? אמרו לו, רבי, איפה אתה גר? בואו ותראו, הוא השיב להם. הלכו וראו היכן הוא גר, ושהו איתו באותו יום. השעה הייתה ארבע אחרי הצהריים בערך. אנדריי, אחיו של שמעון קיפה, היה אחד מן השניים אשר שמעו מפי יוחנן, והלכו אחריו. תחילה מצא את אחיו שמעון ואמר לו, מצאנו את המשיח. הוא הביא אותו אל ישוע, הביט בו ישוע ואמר, אתה שמעון בן יוחנן, אתה תיקרא כיפה, שמשמעו סלע. למחרת רצה ישוע ללכת לגליל, הוא מצא את פיליפוס ואמר לו, לך אחריי. פיליפוס היה מבית צידה, מאירם של אנדרי וחיפה. פיליפוס פגש את נתנאל ואמר לו, מצאנו את זה שכתב עליו משה בתורה, וכן גם הנביאים, את ישוע בן יוסף מנצרת. אמר לו נתנאל, מנצרת יכול לבוא משהו טוב? אמר לו פיליפוס, בואו אוראה. כשראה ישוע את נתנאל בא לקראתו, אמר עליו, הנה היא באמת בן ישראל שאין בו מרמה. שאל אותו נתנאל, מניין אתה מכיר אותי? ענה לו ישוע, לפני שקרא לך פיליפוס, כאשר היית תחת עץ התאנה, ראיתי אותך. השיב לו נתנאל, רבי, אתה בן האלוהים, אתה מלך ישראל. אמר לו ישוע, וכן שאמרתי לך כי ראיתך תחת התאנה האמנת? גדולות מאלה תראה. ועוד אמר לו, אמן, אמן, אני אומר לכם, אתם תראו את השמיים פתוחים, ומלאכי אלוהים עולים ויורדים על בן האדם.